Так говорив Антіной, і всім це було до вподоби, кожен окличника по дорогій послав подарунки, плащ принесли Антіноєві гарний, барвисто узорний, кроєм широкий, дванадцять уздовж його пряжок ясніло з золота кутих, при кожній гаплик був красиво загнутий. Від еврімаха також. Принесли причудове намисто, золота чистого і зерен янтарних, що сяють як сонце. Еврідамантові слуги, мов сплетену стутових ягід, з темних трійчастих перлин принесли йому пару сережок. володареві Пісандру, поліктора сину, коштовний, уклад нашийний, оздобу його принесли найдорожчу. Інші Ахеїся й інші дари принесли причудові. В верхні покої пішла після того в жінках богосвітла, вслід їй обидві служниці несли дорогі подарунки. Бавитись танцями знов почали всі, і співом, що млостю сповнював їх, і так вечорової ждали години. Поки вони забавлялись, той вечір насунувся темний. Три жаровні великі тоді встановили в Господі, щоб освітлити її, скалок сухеньких наклали навколо з висхлого дерева, свіжо наколотих гострою міддю, смольних лучин додали. Розпалювать стали по черзі кілька служниць одісея в біді витривалого, словом, Паросток Зевса звернувся до них, Одісей велимудрий. От що, служниці, давно вже відсутнього тут Одіссея. В верхні кімнати йдіть, де поважно сидить володарка. Пряжу свою біля неї, прядіть та її розважайте. Сидячи там у покоях, чи вовну чесати беріться, сам замість вас тут вогонь. Для всіх я підтримувати буду, навіть якби до зорі злотошатної там не лишались, в тому мене не здолає, занадто бо я витривалий. Так говорив він, вони ж засміялися і перезернулись. Лайкою відповіла йому червоновида меланта. Долій був батько її, виховання ж дала пенелопа. Пестила, наче дитину свою, Убрання дарувала. Та пенелопою зовсім проте Не журилась меланта. Із еврімахом, бо знатися, Краще воліла й кохатись. Лаять вона почала, одісея, І так докоряти. з глузду останнього зовсім Ти з'їхав, приблудо, нещасний. Чому ти не хочеш піти, Ночувати денебудь до кузні чи до заїзду, а тут розмовляєш занадто зухвало? Між цих численних мужів, ані трохи не маючи страху, в серці. Чи це так вино помутило твій розум? Чи завжди в тебе такий він, що ти без кінця ні синіт не мелиш? Чи вже й себе ти не тямиш, що Іра здолав волоцюгу? А чи не встигне хтось інший небавом, за іра сильніший? Так тобі в щоки обидві долонями дужими дасть він, щоб полетиш ти за двері увесь об'юшений кров'ю. Глянув на неї з підлоба і сказав Одісей велемудрий. Зараз же, суко, піду, і про все Телемахові мовлю. Що говорила ти й він? «Розірве тебе вмить на шматочки!» Страху великого цими словами нагнав на жінок він. Швидко побігли вони по покоях, І з остраху кожній гнулись коліна, Боялись, що справдить свою він погрозу. Він же підтримував світло В жаровнях, палаючих ясно І поглядав на присутніх, а сам в глибині свого серця вже обмірковував те, що здійснитися мало небабом.